Цю ніч доведеться провести тут. Втім, він внутрішньо і не заперечував. Тут, у Валентини, почувався удома. І відчуття душевного комфорту, відчуття теплого прихистку, от те саме, що перетворює будь-яку халубу на дім. От воно, те, що перетворює на рай і хижу, і на мед, і хатинку на курячій ніжці, аби лише змилим. А цю затишну в рожевих калемах І голубих простирадлах Спальню і поготів У цьому домі Його люблять От чорт Може справді покинути Жанну І раювати собі з Валькою отут В цьому гніздечку Наче створеному для кохання Чим Валя не дружина Молода, красива, багата А господиня Куди там лінькуватій, примхливій Жанні, сама й прибере і зготує. І копійку заробить, не сидітиме у нього на шиї, чекаючи, щоб розтринькати, здобути важкою і ризикованою працею. А дитина, ну то й що, у валюхи стане грошей на няньку, на куховарку, на всіляких там вихователів та прибиральниць. Може, здуріте, залишитись тут бодай на одну ніч. «Чи не завжди?» Віктор нещувся, як заснув. Валя заснула на його плечі так солодко, немов усі меди світу зібрались отут, у рожево-голубій спальні, у широкому на двох ліжку, де так мало місця було їй одній, в самоті, холодньої ночі, і так просторо, так вільно їм обом, переплетеним аж до злиття, до унеможливлення виокремленого існування. Так вільно, так солодко спалося їм обом ні, трьом. Сон, солодкий, смачний, мов цукерка, носив Валентину десь по підральські хмари, там, де біло й лагідно, там, де вільно й не страшно, там, де всеньку ніч дихає поруч хтось із крилами в які хочеться загорнутися, укритися ними, переплестися і не випускати, не відпускати, не полишати і на хвилину. Там, попід білими і лагідними райськими хмарами, хтось скотив візочок із білим і лагідним пакуночком у мереживах, хтось приспівував колискової, хтось пригортав ніжно, біло і лагідно, Хтось гойдав ніжно, біло, лагідно, сильно, потужно і надійно, аж не вільно було прокидатись. Ранок стукав цієї пори у вікно, сіро і непривітно. Та Валентині байдуже стало до стандартного снігового пюре, немов грубо наліпленого із холодної синьої картоплі, що не місила за ніч на тротуарах і дорогах не дбала й немудра рука якогось іще старих совітських часів кухаря. Це зимове безладдя, цей недогляд природи вже не дратував її і не порушував солодкого і лагідного настрою, в якому чи не вперше за останні роки випірнула зі сну заколисана налюбленим голосом принцеса Валя. Іще учора Лише одного погляду за вікно їй вистачило для переведення стрілки настрою на кисле та цього білого й радісного, теплого й сонячного, дарма що холодного й сірого, ранку і снігове пюре, і брудна ганчірка хмари, що нахабно затулила піввікна, і пронизливий свист вітру, який ретельно шурував цією ганчіркою по німецькому чистовимете скло, залишаючи гидкі мокрі сліди сліди все залишалось поза увагою ніщо не могло перевершити єдиного вартого радості чи серцевого болю у біло-голубому ліжку на білосніжному простирадлі укрившись ковдрою у блакитні квіти розкидавши руки по підрайських хмари спочивав і бачив останній передранковий сон віктор Валя аж не повірила собі, прокинувшись. Він був тут. Він не пішов, не зник тихенько уночі. Заколесавши, як робив часом, він залишився. У серці розквітли троянди. Вони розкрились, вибрунькувались, вибухнули квітом так раптово і потужно, Аж пальці й вуста їй перетворились на пелюстки найтонші із ніжних, а крізь шкіру просочилась трояндова олія і заповнила пахощами довкіл. От чому їй спалося так солодко?